www.tačka.pautal.com soba put vjernika auzu billahi minash shaitani r-rajim bismillahi r-rahmanir-rahim تَبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ <تصفيق> ورأى الجهاد حياته فتقدما وفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما كيكو يتراجش اسم كريني ساسون خالو فيانك إن من أراضي أمتي بقى بقى سارف لها كريني كونو تنفي u istinu je ova vjera lahka ako god ide protiv njene prirode i preteruje bit će od njeni nadvada uzmite dakle srednji put nalikujte savršenstvu i budite dobrovoljni ve ve ve Tački autak, tačka come sova putnika. Sova namjenjena svima onima koji su v potrazi za onima čemu na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava incide allah wa wasiyatu ma qalim aqtasim mnogo toga a najmane istima allahu rabbi ku ina astrahu progovorit ti istime pred metnavim vladarom amma ne qam širok izbor audio-predavanja gajlja sa naše govorno područje kao i upoznavalaca problematike s kojom se naša umetana sustračna. Kaže pa sa kojim imanom ili pravom, dakle ovdje se spominje imanom od, zar ima taj čovjek iman u tom smislu da negira dakle on i on i njemu stični da negira da Allah subhanahu ta'ala dozvolio svome poslaniku da zna nešto od onog što će medicina ili nauka tek daleko kasnije je i svati i otkriće tako kako može to da negirate volev na koje عنظررا Dakle neko će naučnika doć da se da zbija šaale na raču muslimna. paće deć zate što radi i Kad upazne muha u sok on je zagnjuli prvo prstom, a onda je zavatci. I kaže to je hadis Allahovog poslanika. Svata, kada to kafir radi, kafir se smijava i ono što je uh, bitnije i važnije od ovoga. Svata, ali čovjek koji se pripisuje islamu, ovaj hadis, odnosno njegov govor protiv ovog hadisa ili ovog šedijetskog propisa je dokaz njegovog kufra ili dokaz njegovog nifaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaqibatu lilmuttaqin wala'udbana ila ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Načraj se slahom tebarak 3 11. ders. Dakle iz naših predavanja isfika odnosno hadisi bulugul 11. hadisa. Otako? kaže Hafiz Allahu prenosi se od Allahu sallallahu alayhi Allahu halal sunam dvije strvine, odnosno dvije vrste strvina, dvije mrtve životinje, u edeman i dvije vrste krvi. A? Halal su nam, dozvoljeno, do, dvo, dozvoljeno sam, te dvije, dakle, vrste strvine i te dvije vrste krvi. A, fe emel me tetan, što se tiče te dvije vrste strvina, dakle, strvina je životinja koja umra, umre sama, dakle, strvina je svaka ona životinja koja izgubi, dakle, život mimo šerijetskog klanja. Dakle, sve ono što nije šerijetski zaklano, zove se trvinom, Bez obzira da li se, dakle, strmoglavila sa neke planine, ili se udavila u vodi, ili je neko, šta ti ja znam, ubio nekim oružjem, i tako dalje, i tako dalje. Sve ono što nije zaklato, šerijet, na šerijetski način, šerijetskim propisima, zove se strvina. Svatate ovo, bare kalahu fikum. Čak i ono, onaj koji, dakle, za kolje nožem, životinju, a vanštinsk izgleda ispravno međutim on je mušlik ili kafir, također se ta vrsta životinje zove šta? Strvina. Elmuhim. dakle dozvoljene su dvije vrste životinje koja sama umre, ha? a to su el jaradu skakavac i riba. Ha? A što se tiče dvije vrste krvi koje su dozvoljene, jesu el kebidu vatihal. El kebidu vatihal jesu, jesu, dakle direktno prevedeno, Slezena i jetra. Dakle, te dvije vrste krvi. Slezena i jetra. I kada stvarno čovjek pogleda, slezenu i jetru ne možeš da ubrojiš, pa da kažeš to je meso. Jer nije meso. Već je u stvarnosti uzgrušana krv. Supanala ova, ova dva organa. E, Tajp. Što se tiše ovog hadisa, Hafizim Hadjar je ovdje napisao Hređahu Ahmed. Wabnu mađe. Dakle, ovaj hadis bilježe Ahmed i mađe u fihi da'af. I u njemu ima slabosti. I u njemu ima slabosti. Međutim, ispravno je da je ovaj hadis sahih marfu'an. A? Jer kada neko od ashaba kaže dozvoljeno nam je ili zabranjeno nam je, dakle, ashab direktno prenosi od Allahovog poslanika. Jer ovaj hadis ima šta? Ima više, ima više rivajeta. Jer tako, barek Allahu fikum. Uglavnom, سا سوى مهم رواهتما دقل اوه حدث دبيه ستبن مرفوع ايه كوه موقوف واسنوه دبيه كوه شتو كاجه حافظ رحمه الله تاله هيا في هكم المرفوع اوه پرده يهي نستبن مرفوع دقل أصحاب preنسي اد الله بكبستانيك لأن قول السحابي uhille لنا كذا وكذا وهر ما علينا كذا وكذا دقل كده أصحاب كاجه dozvoljeno nam je to i to ili zabranjeno nam je to i to isto kao da je rekao Allahov postanik nam je naredio ili Allahov postanik nam je zabranio svatate ovo barek Allahu fikum dakle ovaj hadis i također Šehal Vani u svojoj silci Sahiha uh, bježi, dakle ispominje ovaj hadis kao, kao vjerodostojan i ispravan svatate ovo barek Allahu fikum nam taj Dakle, rekli smo da ove riječi u arapskom jeziku, njihovo znače je ne moramo spominjati. Uglavnom što se tiče ovog jednog organa, kebit. Kebit se također prevodi u našem jeziku kao džigerica, tako. Ha? La ila bila. Kaže, to je organ na desnoj strani stomaka. Organ koji je na desnoj strani stomaka. A tihal, što rekao smo da je tihal, jetra. Ha? On je na, li, na lijevoj, li tako, na lijevoj strani stomaka i dakle vazifa ili kako se kaže to? Njegov posao, posao dakle tog organa jeste da proizvodi krv. A? U njemu se proizvodi krv, a to je jetra jel tako? Vare kalafikum. Almuhim, dakle ove dvije vrste organa su u osnovi kada čovjek pogleda krv i nisu meso, Zgrušana krv. Jel tako Bare kalofikum. Ali su šta? Ali su halal kao što kaže Allah, poslanik s.a.v. Šta možemo da izvučemo iz ovog hadisa? Prva stvar, demim da je krv, dakle krv kada se krava za kolje, ona krv što poteče, ona je haram. I to svatamo iz ovog hadisa. Svatate. Svako ko uključi svoj razum, Allah mu je dao fikha, dakle, dao mu je, dakle, dozvolio mu je da, da, da, da svata šarijevske tekstove iz ovog hadisa, u kojem se uopšte ne spominje krv životinje, a, može da shvati da je ta krv haram. Je li tako? To će Mojša Allah teda pojasniti. Uh, zašto? I zašto? Zato što, su, zato što je Allaho posljednje srme spomenuo ovdje dvije vrste krvi koje su dozvoljene. Dakle, kada ti Allaho posljednje kaže dozvoljavaju vam se dvije vrste krvi, a, to znači da su sve ostale vrste krvi haram. Svatate ovo, barek Allaho, Fikum. Dakle, to je fik alhamdulillahi, rabbi lalemine. Nam. Dakle, kada Allah postanik o ili spomene da je halal jedan dio nečega, to je dokaz ili ukazuje da je ostatak toga haram. Svatate. Barak fikum. Dakle, ovo važi naš, za šta? i za krv i za strvinu. Allahov postanik me kaže, od strvine su dozvoljene dvije stvari. Skakavac i riba. Znači, kada skakavac umre prirodnom smrću, ili se udavio vodi, ili crkne od hladnoće, ha? on je halam. Što ukazuje da sve ostale vrste strvene da su, da su haram. Svatate ovo, fikum. Druga stvar koju možemo ovdje razumjeti jeste tahrim ul-mejta, da je strvina haram u svakom, svakom jednom obliku i za to postoji drugih dokaza iz Kurana i sunneta. Huremet alaikum ul-mejta tuvedemu dakle što rekli smo, strvina je svaka ona životinja koja je izgubila život ili koja je umrla mimo šerijetskog klanja svatate ovo bare fikum nam treća stvar, da su, dakle ova dva organa koja sam spomenuli, dakle jetra i e, slezena, da su halal i da su čiste četvrta stvar, da je skakavac i da su riba također čisti, i halal, nam Tajp. Dakle ovo smo hamdulillahi rabili ali min svatili. Tajp. Zatim kaže ovdje šejh. Subhanallah. Kaže što se tiče mrtvog skakavca. A, to je svaki onaj skakavac koji umre mimo ulaganja, dakle, truda insana, čoveka. Naprimjer uzmeš nož i zakolješ skakavca. Svatate ovo bare kalafikum. A? Dakle, ako on umre sam od sebe, dakle, iz razloga koje smo spomenuli. Međutim, ovdje spominje jednu, jednu, uh, jedan primjer pa kaže, ako skakavac umre od otrova, dakle, imaju, dakle, u, u afričkim zemljama imaju posebne, posebne otrovi za ubijanje skakavaca. Jer skakavci su i takako velike štetočine, jel da, posebno ova vrsta skakavaca koja živi u Africi i na arabskom polostrbu, dakle ona kada dođe neku plantažu, čitavu uništi. Sve pojede što je zeleno. Sve. Pa i oni ubije, ubijaju određenim otrovima. Ako bude skakavac ubijen sa tim otrovom, a, na način da taj otrov ostane u njemu, onda bezimalo sumnje haram dakle da se jede taj skakavac. Svatate ovo barekalofikom. Zašto? Zato jer je u njemu otrovi on škodi, škodi insanu. Međutim, mimo toga, Reko smo svaki skakavac, odnosno oni, ona vrsta skakavca je dozvoljena da se jede bezimalo imalo, bez sumnje. Nam. E, isto to važi zašta? I za ribu. Isto to važi i za ribu. Kada čovek dakle, nađe ribu mrtvu u vodi, dakle ili, je, ili su je valovi odbacili o, o stijeni, o, o liticama pa je umrla na taj način, ili je izvađena iz vode pa je crkla bez, bez vode, jel tako, shvatate? Ili si je ti tokom pulovo šta ti ja znam, udavio rukom i tako dalje, i tako dalje, ili kada se izvadio mrežu, našao si i sve mrtve na mreži, i to je u većini slučajeva tako. A? A, dakle, sve te, vrste, sve te vrste riba su dozvoljene i halal za jelo, osim također ovo, dakle, Šejhovre spominje dakle, tu vrstu, riba koja je a, koje su, dakle, uginule zbog otrova u određenoj vodi, bez obzira da li se radi o moru ili jezeru, ili a, ili rijekama dakle kada dođe neka, nek, neka hemijska materija iz određenih fabrika itd. pa to bude sebe crkavanja riba a, onda nije dozvoljeno pojest u ribu, zašto? zato jer ona škodi, škodi zdravlju svatate, jer je u njoj otrov. dakle ovo je, alhamdulillahi, rabi lalemin jasno, nam taj <clears throat> Uglavnom, kaže enahu, i da uđidit mejta bi aji vasila min vasaili l-maut, fahije halalun tahilun. A, da ovdje se radi kada se nađu ove dvije životinje, mrtve, one su dozvoljeno halal su da, da se jedu i čiste su, bez obzira na koji način su uginule. Svatate ovo, barika Allaho <laughs> Nema, nikakve veze, Habib. Nema, ti kad, kad, kad baciš. <laughs> Kad je nađeš mrtvu... Bezimalo su mnje da se jede... Osim ako ne ukazuje... A? Ako ne ukazuje dakle, vanštinske znakove... Da je riba otrovna. Svatate. Jer mi znamo da... Mi, jer mi znamo da riba... A, ne može dugo da ostane... A da ne promjeni... Dakle da ne promjeni svoj miris i svoj ukus I onda ona postaje štetna za tebe. Svatate. Svatate ovo barek Allaho fiku. A? Alhamdulillahi. Rabbilanemita. Peta stvar al uh, hadith delilun ala enel uh, semek wal jarad idha mata fi ma fe inahu kalilen kane ilma ev uh, peta stvar je takođe dokaz dakle dokaz uh, odnosno uh, ovaj hadith je dokaz iz ovo što ćemo sad spomenuti u a to je da riba ili skakavac kada se Udave u vodi, dakle upadne vodu i na taj način umru, da ta voda neće da se isprlja. Zbog toga, svatate. Jer su ovo dvije čiste stvari, svatate bare fikum I kada neka čista stvar, čista životinja upadne u vodu, ona ne, ne prlja tu vodu. Dakle, voda ostaje čista, svatate ovo bare kalaufikum. Međutim, ako neka životinja koja je neđis, poput miša ili mačke, mrtve recimo, dobro pas je bez obzira bio živ ili bio mrtav. Kada upadne voda on je isprlja. Svatate. Ali govorimo o nečemu što je dobro. Najbolji primjer su je, jeste mačka. Jer je mačka vanšinski čista. Međutim onda kada umre postaje neđis. Svatate u barek Allahu fikum. Ona dakle kada upadne u vodu uh, onda, je, onda je šta onda je voda šta prljava laha haule vela kvete ila vila. Dakle to je to što se tiče 11. hadisa. 12. hadis od Ebi Hurere anhu kaže, rekao Allahov postanik sallallahu aleyhi ve selleme, idha vaka'addu dubabu fi šarabi hadikum, fali A, Kada, kaže Allahov postanik sallallahu aleyhi ve selleme, kada upadne muha u piće nekog od vas, neka je zagnjuri cijelu u vodu. Dakle, u, to, u taj napitak. Dakle, čaša vode ili čaša soka ili bilo nečega. I upadne muha i vrti se gore po površini. Fali yagmishu, neka je cijelu zagnjuri unutra. Dakle, Zagnjore svu uvodu neka, neka potone dole. Thumme, li, Zihu, a onda neka je, izvadi neka je, baci neka je odkloni. Fa inna fi ahadi jenaheji daen, wofil ahiri, šifaen. Jer je u istinu u jednom od, dakle, dva krila, u jednom od krila muhe a, otrov, ne, bolest, a, daen je bolest, a u drugom krilu je lijek. Svatate ovo, bareka lahu fikum. Ahređehu al-Buhari. Dakle, ova hadis bileži Buhari. Wa Ebu Dawud vezade. Međutim, Ebu Dawud ima još dodatak. Fa innehu jetahi biđenahi hi ladhi fihi edda. Jer se ona uistinu brani ili štiti sa onim krilom u kojoj je bolest. Dakle sa tim krilom u kojoj je bolest, se ona štiti. Svatate bare kalahu fikum. Naam. Dakle, što se tiče ovog hadisa, koja je njegov ocena? Ova hadis je sahih, jel ga, jel ga dakle, bile bilež imam el Buhari. I o tome nećemo njih šalahu tjela govoriti. A što se tiče zjade od Ebu Davuda, ovaj dodatak, jeste on je hasen, kao što kaže šehe. Taj prva stvar koju možemo izvući iz ovog hadisa, bare fikum, slušajte dobro, jeste taharet od dubabi, fi hali hayatihi da je muha čista, bez obzira bila živa ili mrtva. Druga stvar, ennehu la, jenđis, uh, la jenđus ma waka'afihi min sa'il au žamid, i da se neće uprljati ono u što je muha upala, bez obzira da li bilo tečno, u tečnom stanju ili bilo u, u čvrstom stanju. Ja tako bare kalaufikum? Uh, druga stvar, jeste istihbab gamsihi kullihi Fima Iz tih babi je, dakle, pohvaljeno je, a, sunet je, da muhu zagnjuriš cijelu kada upadne u tečnost koju piješ u vodu ili sok ili, na, pohvaljeno je da je šta? Da je zagnjuriš cijelu unutra. A onda da izvadiš da je baciš. Sada te ovaj reprti. I ثم نزعه واخراجه انا كنت وقراسيز بوچه odnosno da se izvadi iz tečnosti iz napitka i onda da se baci wal intifahu bima waka fihi fa ala taharatihi wa maliyatihi yerdakle kushnos u kojue upala muha ona je ostala čista i ostala je vrijedna dakle ima ljudi to će kasnije ovde šejh spomenuti dakle bez obzira u kojem se vremenu radilo i u kojem se mestu radilo taj napitak koji piješ on nije izgubio svoju vrijednost padanjem muhe u njega. Iako je to razlog da ti uzmeš da prostoješ taj svog ili tu vodu, dakle, to nije razlog. Svatate? Već je to stvar koja nije izgubila, dakle, svoju čistoću, niti je izgubila svoju, svoju vrijednost i to ne treba da se radi nam. Zatim kaže Ako se, ako upadne u nešto što je, što je u tvrdom stanju odhrane Onda neka je baci ili neka, i, i neka baci ono što je oko nje. Hm? Dakle, ono malo što je oko, oko nje. Tako, barek Allaho fikum. Uh, li Adami surijanima daratihi fi bakijeti ačzael džamit. Da se ne bi, dakle, ta bolest ili šteta od nje prenijela na ostatak, na ostatak ostale hrane. Jer smo ovamo rekli, radi se o tečnosti. I kada upadne jedno krilo, mora da upadne i drugo. Svatate. Međutim, o, o, o tvrdoj materiji, a... Dakle, naprimjer, nije, dakle, nema isti propis kao šta? Kao tečnost, var kalaufikum, nam. Treća stvar koju možemo izvući iz ovog hadisa jeste da je u jednom krilu, dakle, muhe, bolest. A da je u drugom krilu lijek. I da vaka fi rafa al dženahe ledi fihi šifa. I dakle, kada muha upadne u napitak, ona izvuče, dakle, krilo ili podigne krilo van tečnosti ona ono dakle krilo u koje se nalazi šta u koje se nalazi lijek njega stalno dakle izbacivani subhana nam wa gamsu fil sharabil janah alladhi uh, fihi da li yahafiz ala silah alladhi uh, awdaahu Allahu bi janahihi min atab dakle ona stalno zagnjuri ono krilo u koje je bolest kako bi se dakle jer je to jedna vrsta njenog oružja jer eh? je to jedna vrsta oružja kako bi se dakle sačuvala, a kasnije će onim krilom u kojoj je zdravlje nadoknaditi ono što je dakle doživjela od musibeta varekallahu fik varekallahu fik nezakallahu hajrati nam, pa ka zahireten lehu fi hayatihi inde hađatin i dakle ta, to krilo u kojoj je, je lijek, bit će joj pomoć a, i podrška dakle u životu ako bude imala potrebu za tim. nam. Fekane min hikmeti lahi ta'ala en amere, a yagmi se dženahehu ladhi fihi šifa, hatta ju kabile da uhu bidavaihi. I od Allahove, subhanahu wa ta'ala, mudrosti je to, da je naredio, Allah te ta'ala, da se zagnjuri i ovo drugo krilo muhe, kako bi izjednačio čovjek, odnosno, suzbio bolest, haa, onog jednog krila sa lijekom koji se nalazi u drugom krilu muhe. Svatate ovo. I uvijest ono mudrost. I ovdje šehi namjerno kaže, emere, Allah je naredio. Svatate ovo. A? Jer ono što ti Allah, Allahov poslanik naredi, kao da je naredio Allah te bareke, ve teala, i u to nema nimalo sumnje. I ono će, dakle, biti suprotno, dakle, kako se kaže to, dakle, protu, otrov ili tako, jel tako, prototrov, i ono će ga, jel, ono otkloniti, ili će ga, e, kako se kaže to, suzbiti, bare nam. Zatim kaže, fe ema irakatuhu, fe fiha i daatu malivo i a što se tiče da prospeš, dakle, to piće, u tome je, dakle, fsad, dakle, šteta, naravno, i, dakle, nered, zašto to radiš, zašto prosipaš sok, ako znamo da ova stvar, ako dakle postupiš ovako kako je sunet Allahov poslanika, to apsolutno nije na ništa tom, tom na petku. bi asr min al-usur au kaže jer šerijet nije vrijeme, dakle određeno vrijeme u vremenima. Niti je narod od naroda, ovo je namjerno spomenuo, jer ima naroda kada mu kažeš ova Harrison, auzu ne može da da vjeruje. Allah ovog se rekao imam el-Buhari prenosi dakle vjerodostojnog hadisa nema nimalo sumnje tvoje znači da, da, da postubiš postunete Allah ovog postanika ila bil nam subhanallah fe kad je kune lihada šarabi kimetuhu kebira fi zemenin minel ezman jer to piće koje si dakle ti prosuo u određenom vremenu to piće imajte kako veliku vrijednost ili u određenom mjestu ili u određenom narodu. Dakle, čašu vode koju su prosto zbog muhe, subhanala, za tu čašu vode Afrikanci, subhanala, pa ne, dao bi sve što ima, subhanala, za tu čašu hladne vode ili tog napitka kojeg ti sti sad, prosuo zbog, bez razloga. Svata to obarika lafika. La haule varakute ila bila nam. Četvrta stvar, dakle, u ovom hadisu je dokaz انا اشير الى كيفه تسمى هذه الناعكه، ناعكه على تكن، ها؟ ذلك او الله تبارك وتعالى، المؤمنين، ذلك للمؤمنين ابغي اوه، عندما كافرهم ما ليسوا يملي، سواته حول ولا قوه الا بالله. نعم. سبحان الله، فك جاء العلم الحديث بمبتكراته والاكتشافات فاثبتت وجود حقيقه علميه في وجود ذا دار في احد Uh, genahe, genahe dakle današnja uh, nauka je sa svojim dakle kako se kaže to mašinama za povećavanje instrumentima i tako dalje dokazala i utvrdila dakle istinitost da u jednom od krila kri kri muhe da je u jednom šta šteta a da je u drugome a da je u drugome korist wallahi fi asrar a, a kod Allaha, subhanu wa ta'ala, su tajne njegovog šarijeta. Svatate? Dakle, kod Allaha su sve tajne i on zna kada nešto objavi svojim robovima zašto je to tako. Svatate? Kod njega su sve tajne. Laha ule vela kuote ila bilah. Eta stvar kaže, Kastelu ulema ala taharati dhubabi kulli ma lejse lehu nefsun sa iletun uh, minel hašarat. Dakle, ulema je, dakle, kijasom, analogijom dala, Isti propis, dakle, propis muhe svakoj drugoj životinji koja je, dakle, svakim drugim insektima čija krv ne teče. Svatate? Razlika je između one životinje koje krv teče i onoj koje ne teče. Jer neko će reći muha nema krv. Međutim, istina je da, dakle, muhu kada ubiješ ostane crvena fleka. A? Međutim, ovdje se radi o životinju koje ne teče krv. Da li može muhi kada je posreće da se prosve krv? A? Ne može, svatatevo barek allahu fikum. Dakle svaka ona kojoj ne može da se prospe krv, ne može, ne teče krv, svatatevo barek allahu fikum. A posebno životinje koje nemaju nikako, nikako krvi, svatatevo barek allahu fikum. Fahakemu bitaharatihi, dakle nemaju isti propis vezano za ovo, dakle da je za njuriž, da je za vnjuri, umoći, u moći šita u, u vodu ili napitak. Nemaju taj propis, već imaju propis čistoće, da su čiste, Svatate. Dakle, kada upada iskakavac u vodu, za njega ne važi ovo, ovaj propis da ga cijelog zagnjuriš u vodu. Jer ovo važi isključivo za mugu. Međutim, važi onaj drugi propis to je šta da je napitak osto čist. A? I da nemaš, dakle da, da, dakle, da ne treba šta, da prospeš, da prospeš taj napitak, veći ga izvadiš i baciš ga. La haule velakote ila bilah. Nam. I ve'annehu uh, la ula sakatat fihi min at'ima au ašiba dakle i da neće se masakatat fihi dakle i neće se isprljati uh, hrana ili napitak u koji je upalo, upalo dakle neki od insekata naam bez obzira da li se radilo o malo hrane i pića ili se radilo o puno hrane i pića bare kalahu fikum Dakle, ovo smo, alhamdulillah, što se tiče e, fajda iz hadisa spomenuli. Nakon toga ovdje spominje še ih pa kaže e, odgovor zindicima, pa ih naziva zindici. Dakle, oni koji govore ovom hadisu. Jer ima dosta onih koji se dakle, pripisuju znanju, bez obzira da li se radilo o širijeskom znanju ili se radilo ovom, e, o modernoj nauci. A, koji i kako su napadali ovaj hadis i koji su govorili protiv ovog hadisa i koji su također govorili protiv Ebi Hureyre radi Allahanhu koji prenosi ovaj hadis subhanala pa ih on ovdje spominje pa kaže ta'an e badu zanadika fi hadel, fi hadel hadis dakle napadali su tan, Ta dakle znači da ga ubodeš ta'an e ubosti ga nožom Međutim, ovom snislu znači da ga napadaš, da ga vrijeđaš, da govoriš protiv njega protiv njega ružno ružne stvari. Dakle, neki zindijici su govorili dakle, protiv ovog hadisa. Subhanallah. Čak su govorili protiv Ebi Hureyre radijallahu anhu. Jedan od njih je Mahmud Ebu Zeyja. Ebu Reyja. Reyje ili Zeyja. El-Muhim. Dakle, ovaj Mahmud Ebu Reyja u svojoj krizi koji je dao ime Edvavu ala suneti El-Muhamedije. Al dakle, svjetlo ha? ili dakle, svjetlost nijon izraci, edva, dao tije svjetlost, na sunnetu Muhammeda, sallallahu aleyhi wa sallam. Dakle, šejh Abdurrahman bin Jahja al-muallimi je, dakle, odgovorio ovom čovjeku kojeg besama odihnaziva zindijkom, subhanallah, pa kaže, došlo mi je u ruke knjiga koju je napiso Ebu Rejja, dakle, ovaj Mahmud Ebu Rejja, pa sam, dakle, Pročitao ovu knjigu i razmišljao sam ovome što, pri, što piše i način na koji je, dakle, sakupio a, dakle, ovaj tekst i video da čovjek napada sunet Allahovog poslanika sallahu alaihi vseleme. Pa je odgovor njegovog napadanja i vrijeđanja hadisa, ovog hadisa, a, u određenim tačkama pa kaže. Dakle, ovo je itekako koristo da spomenemo jer ćete čuti sutra neku budalu kada mu spomeniš ovaj hadis, reće, ma kaki, Dakle, kategorično dakle, odmah odbija ovaj hadis, koji je sahih, subhanallah. Ha? I to ukazuje, ukazuje, ovo je bila na, na i tekako krupnu stvar, lahavle, velakuvete, ilamila. Dakle, kaže, ovdje šejih prva stvar. Dakle, hadis, koji imamo ovdje, je od hadisa, kojeg je izabrao imam al-Bukhari, da ga prenese od Allahovog Poslanika nama. A šta to znači? Ko je imam el-Buhari? Čovjek koji nijedan hadis nije napisao svoju zbirku, a da prije toga nije uzeo obdes i nije klanjao dva rekeata, pa je onda napisao taj hadis. Subhanallah. A koliko je drugih hadisa koji kada pogledaš Jesu Sahih, zbog opreznosti Rahime Hulautala nije htio da istavi u svoj Sahih el-Buhari? Subhanallah. Dakle, osim toga Sahih al buhari hadise koje prenosi Buhari, ummet se složio. Nema nikoga od da je išta rekao. Svi su se složili i nema razilaženja na vjerodosnoj Sahih ul-Buhari, suhanallah. Svatate to bare kalaufiku. I onda dođe neko i govori protiv ovog hadisa koji je bez razilaženja, dakle, ispravan. Nam onda, to, onda kaže, a što se tiče ovog hadisa govori o muhi, nije ga samo prenio Ebu Hurejre od Allahovog postanika, već ga prenio i Ebu Said al-Hudri i Enes Malik i također, dakle, onda toga o, nakon toga, dakle, spominje da Imam Ahmed također bilježi, bilježi ove rivajete. A zatim kaže ko je taj koji ima pravo ili ko je taj koji dozvoljava sebi, ili dakle smije, jel? A? Ili može da dokući samo jedan djelić ili kraj nekog od Asaba Allahovog poslanika, pa da govori protiv Asaba. Shvatate, Dajte jedno od ljudi koji je koji, koji je vredan koliko papuča od Ebu Hurejre radi Allaha. Pa da on govori protiv Ebu Hureyre, subhanallah. Pa kaže, i ne samo to, već da govori o najučevnijem od drugova Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselime. Dakle, onaj koji, najbolje, koji je najviše hadisa Allahovog poslanika zapamtio a, i koji je najviše hadisa od Allahovog poslanika nama prenio, pa Allahu postanik sallallahu alayhi čak dovio Ebi hureiri uh, da mu Allah subhanahu wa taala podarišta da mu podari hifz da mu podari pamćenje subhanallah i da ga sačuva zaborava subhanallah dakle čovjek koji je sebe posvijetio hivzu hadisa niti se posvjetio usjevima dakle zemljoradnjom jel niti trgovinom wa inna leiluhu wa naharahu yutabia Ma jelfazu bih ne sallallahu alayhi wa sallam minahikma već je ca, cijela njegova noć, dakle njegove noći i njegovi dani, dakle njegove noći i njegove dane je potrošio pamćenjem onoga što je rekao Allahov poslanik od mudrosti. Dakle sav njegov život nije se bavio niti trgovinom Ebu Hreira niti samo je slušao Allahov poslanika i pamtio to. I onda dođe ovaj Ebu reja zeija kako se zove da nešto progovori protiv ابو هريره لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله انا كنтога кажу четврта ствар jeste da kleovo što spominje ovaj šejh Abdulrahman bin Yahya ucenjaci medicine znaju ulama tibija priznaju da im nisu sve sve znanja ucenjaci priznaju da oni ne mogu da dokuće sve sa svojim znanjem. Svatate. Jer samo Allah tebara zna sve, zna skriveno i tajno. I oni, sami učenjaci to dakle, priznaju da oni nisu otkrili ništa. Dakle, ovo sve što je otkriveno je ništa od onoga što oni, što oni ne znaju. Svatate ovo, barek, i sami naučnici to priznaju. I da nisu dakle prestali da, da stalno otkrivaju nove stvari, Dakle čovjeku bude interesantno, pa kaže kako ovo moglo da mi promakne. Toliki je godina predamnom nisam mogao ovu stvar da znam. Muha, koja dakle ima i milion ljeti. Svatate, stalno su tu. I nikad ne bi parlo, subhanallah, pamet, da krilo jedva ga vidiš golim okom, subhanallah, da Allah u jednom je stavio uh, bolest, a u drugo lijek. Svatate ovo, barek Allahu fikum, subhanallah. Pa kaže, Fabi bi imanin... Infi Ebu Rayya wa adraboho an yakuna Allahu ta'ala ittala'a ittala'a rasuluhu sallallahu alayhi wa 'ala amrin ma yaslu ilayhi almutabi' tabiat tabiat kaže pa sa kojim imanom ili pravom dakle da se spominje imanom od zanima taj čovjek imanom u tom smislu da negira dakle on ion i njemu stični da negira da Allah da zna nešto od onog što će medicina ili nauka tek daleko kasnije saznati i shvatiti i otkriti, je li tako? kako može to da ne gira la hule, la ila bila dakle onaj koji je stvorio prirodu dakle koji je stvorio prirodu i muhu i sve što je stvorio, on je taj koji je postavio ovaj sharijat i po njemu imaš da se vladaš, shvatate Dakle netko će od naučnika doći da se da zbija šale na račun Muslimana. Pa će reći, znate što rade ovi Muslimani? Kad upadne muha u sok, a, on, ga zag, on je zagnori prvo prstom, a onda je zarivaci i, i kaže to je harisalahog Posanika. Svatate kada to kjafir radi, kjafir se smijava i ono što je a, bitnije i važnije od ovoga. Svatate, ali čovjek koji se pripisuje islamu, Ovaj hadis, odnosno njegov govor protiv ovog hadisa ili ovog šarijetskog propisa je dokaz njegovog kufra ili dokaz njegovog nifaka. Svatate ovo, barek Allah fikum, la haole vela illa bilah. Uh, peta stvar kaže, etbete al-atiba al-hadithun enne fi ehad jenahe dhubab dhu uh, dhu da'an. Dakle, učenjaci današnjice su dokazali i uh, dakle dokazali da je u jednoj Uh, u jednom otkrila muhe lijek a da u drugome bolest فهذا والحمد لله وَدْهُ الْحَقُ i ovo je هوالا الله ili الله هوالا jasnoća istine وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ هَدِيثًا a koje uh, istinitijek govora od Allaha subhanahu wa ta'ala svatate sunet Allahovog postanika je objava od Allaha tebarek wa ta'ala nema Nimalo sumnijen. La ila bila. Hamdu illahi labilan minu. Tajp. Imamo vremena, na Allah, spomenućemo ćemo još ovaj hadis, a sljedeći put ćemo dakle, početi sa drugim poglavljem inša Allah. Što se tiče ove knjige koju radimo, i spominjemo dakle, koristi iz ovih, uh, vi imate dakle, ove hadise u ovoj knjizi. Dakle, ovo je ta knjiga po kojoj mi radimo. دكلي هديسة اوه هديسة بلغة المرام توه تاكمن ساموشتون دكلي ميه اولي سبب نجمعه كممتار او دعاتك او شهه بسامة رحمه الله تعالى نعم 13 هديس كاže هافز رحمه الله تعالى preنسي سعودة بواكد الليثية رضي الله عنه دارك ركا الله بسانيك سسلم مع قطية من البهيمة وهي حيات فهو ميت دكلي سوء što se od, odseće, jel, osjećeš od životinje koja je živa, to je mejta. Dakle, taj dio koji si osjekao od žive životinje se smatra mrcinom. Svatate. Dakle, krava, osjećeš je parče mesa. A? Komad mesa osjećeš nožom. Dakle, taj komad se smatra strvinom. Svatate ovo bare kalodiku. Smatra se strvinom, smatra se mrtvim. A hređahu Ebu Davud, va tirmizi, va Hasane va lafsun lehu. Dakle, ječina ovog hadisa jeste da je, da je hasen. Nam. Dakle, ovo, alhamdulahi, rabi lalemin jasno. Svatili ste hadis? Dakle, svaka živa životinja od koje se osjeće komad mesa ili neki njen dio, taj dio ima propis mejte. Dakle, ima propis trvine. Svatate ovo, barek Allahum fikom. Nam. Dakle, prva stvar, sve ono dakle što se od, uh, odvoji od životinje, odseće u tom smislu, uh, dok je životinja živa, je šta smatra se, smatra se uh, zabranjenim i također se smatra nečistim. A? Također se smatra nečistim. Tajb. Fe, fe in kutije min bahimati l'anami ve nahviha, Uh, ma ha haramul dakle sve ono što se osjeća dakle od stoke i slično tome dakle šta kad kaže slično tome ovdje se misli na nešto što nije stoka ali od životinja koje se jedu poput uh, živine eh? kako kažu u krajini perje je eh? peradi od kaže od peradi živina se u krajini kaže perad a eh? Bareka lak. To isto znači sklopno što drugo. H? Jera znači ispod sinčan. Subhanalla. Na. Dakle, ova, dakle taj dio koji je osjećeno od žive životinje je neđis i haram je da se jede tajp. A što se tiče Emač Ubine min semeka, haya, ubine taheru, Međutim, ako se osjeće dio životinje, ovdje spominje ribe, dakle ogromna riba, i osjećeš od nje komat mesa, onda je taj ta dio, šta? Halal. Iako je ona ostala u životinje. Svata to je ovo barekalav fikum. Dakle, ovaj propis nevaži dakle za, za ribu. Barekalav fikum. Tajib čega je halal? Zato jer je riba u osnovi i kada umre sama po sebi, halal je. Dakle, riba se... Dakle, riba, riba je strvina. Ne može bude strvena. Ne može I, i, kada, i kada je kažemo da je strvina, opet je halal. Halal je čista. Dakle, za nju ne važi propis životinje, dakle, sakopna, kao što je stoka. Svatate, ovo, bare kalafikum. Na osnovu toga. Kaže Šehulis, nabim temije, imlje, opet ugin, pa je je na Naravno, e ne <laughs> <laughs> Kaže šejh Ali slavim temje, u alehi mutafakun ulema. dakle ova stvar na ovoma se, se složili učenjaci, nema razilaženja dakle kod, kod ovoga, barakallahu fikum. Treća stvar, dakle maju setna min zalik, dakle iznimka nimo ovog, a bilo koji dio reko smo, od životinje koja je živa, bilo koji dio koji se, kada se osjeće ili od njeje spadne, ili se slomi taj se dio smatra nečistim i haram da se jede bez obzira o čemu se, o čemu se radilo shvatate ovo Barekala kalavu fikum pa kaže, iznimka iz ovoga jeste misk koji se, dakle, osjeće ili se skine sa, sa gazele dakle, ima jedna vrsta gazele a, koja, dakle, to je vrsta bolesti, jasne, dobije neku, neku kvrgu na tijelu a? koja se napuni krvlju. A? I ona, dakle, kada trči kroz ono uh, žbunje i tako dalje, to se zakači i otkine se i odpadne sa njej. Iako znamo da je to se napunilo krvi, da se stvorilo od krvi i da je dio, dakle, njenog tijela, ta stvar ne ulazi, dakle, ovo i ostaje šta? Čista. Nije prljava bez, dakle, razilaženja jer je Allahov posljednje se koristio ovu vrstu miska. I kada se kaže misk, a? mošu onda se misli na ovu vrstu mirisa. Jer je to najkvalitetnija vrsta miska koja postoji. A evo, shvatate pare kalofikum. Dakle, od gazele porastoje dakle, ta vrga koja se napuni krvlju a? i ona je crna. A? I onda, dakle, kada, kada to, on, to so, sasuši i spadne sa nje. Je tako? I kada se to otvori, dakle, u njoj je na, taj najljepši misko Iako je ono tvrdom, uh, kako se kaže to, u tvrdom stanju, dakle, nije u tečnom stanju, međutim, čvrstom stanju, bar klofiku, međutim, kasnije se to prerađuje i od toga je najbolji i najkvalitetniji miris koji postoji, najkvalitetniji parfem koji postoji. Dakle, ova vrsta dijela, dakle, koja spadne sa životinje, koja je šta? Koja je živa, ili se osjeća, rekao smo, dakle, ne ulazi ovo i ona je, i ona je čista, subhanallah. Fehije tahira bi vol iđma, i ona je, dakle, čista, po sunetu, dakle, dokazu i sunneta lahavog poslanika i iđma'a. Također spominje, dakle, uh, da se iz ovog izuzima životinja koja, dakle, koja je u osnovi pitoma životinja, poput deva, koja podivlja, koja postane divlja. Ha? Također se i ona izuzima iz ovoga. Nam, lahavle vela kuvete ila vila. Ako čovjek nije u stanju da je zakolje, dakle, na, na ispravan način. Svatate, ako nije, ustavio da je za koljena ispravan način. I ovdje spominje, dakle, oš jednu vrstu e, tarida, dakle, tarida jesta životinja koju su, dakle, divljač, koju su lovili dvojice ili više ljudi. A? I kada su došli, pred njima je bila životinja. Onda su, dakle, oni počeli da je komadaju, dakle, noževim ili sabljama, ko, kolko, šta koliko stigne. Dakle, i također se, dakle, ova vrsta e, izuzima iz ovog Opštog, opštog pravila koje smo spomenuli u hadisu. Onda ovdje spominje dakle, vrstu e, gazalul misk. Dakle, spominje ovu vrstu gazele iz koje se e, uzima, jel? uzima ovaj misk pa kaže, dakle, to je neka vrsta gazele koja je šta, crne boje. Ima, dakle, dva roga koji su, koji su bijeli. Jel? Duge i bijele rogova ima. Te frizu gudda minhu fi surretihi demen. Dakle, na, na mjestu E, kako se kaže to, na mjestu pupka a? se dakle stvori, dakle stvori se ta neka jel kako se to kaže? Čir, čir. Nešto poput toga, ne, ne, tako nešto koje se, šta? Koje se napuni krvlju, a nakon određenog vremena se šta e, sasuši nam. Čak i ovo je jedna vrsta, dakle, ubraja se u vrste, dakle, vrste bolesti kod ove, kod ove životinje. Međutim, kada, kada to sazri, jel, kada, onda, sakata džildu hledi hve, nakon toga, dakle, spadne ta koža u kojoj se nalazilo, dakle, nalazi ta, ta vrsta, jel, te bolesti ili te, te gute, ili kako se to kaže, jel, nam. Fa je minhu ahsanu otor. I od toga se pravi najbolji i najkvalitetni miris. Dakle, ovo spominje, dakle, iz... E, Mausua al-Arabije, dakle Mausua al-Arabije ti je, dakle e, kako bi se to provjelo? Enciklopedija. Enciklopedija arapskog jezika, a? dakle svaka riječ, šta je njena korijen u arapskom jeziku onda njene izvodnice i tako dalje, i tako dalje, dakle kada spominju u e, enciklopediji arapskoj ovaj misk ili ovu vrstu, jel ga zele spominju ovo što smo, što smo spomenuli mi Alhamdulillah. amnullahi rabilanimin taj Nećemo da stanemo ovdje inšala, Hajde Bizni lah tera sljedeći put, jel? 14. hadis, o zabrani napitka iz posude od zlata ili od srebra. A? Dakle, zabrana, dakle, pijenja iz posuda koje su od zlata ili od srebra. Subhanala. Primjer, imaš čaš od zlata ili od srebra i naspeti neko unutra vode ili sok. A? da li je taj sok haram ili je halam. Sve dok je u čaši zabranjen je da ga piješ. Zatate, evo, bare kalofi. Međutim, ako ga naspeš u drugu čašu, u drugu posudu, onda je dozvoljeno. Jer ono što je vrsta, dakle, razlog zabranjenosti jeste tijeste, da je čaša od zlata i nije ti dozvoljeno da piješ iz posude koja je zlatna. A? Dakle, sam sok po sebi ne postaje prljav, niti postaje haram, ali... Bijenje tog soka iz takve posude je zabranjeno. Dakle, ovdje se... Da se ne, ne. Ko, dakle, ovdje se misli na korištenje. Misli se na korištenje zlatne ili srebrne čaše. Svatate ovo barekano. I srebrne i zlatne. Neko će reći šta je razlog, što je to zabranjeno. Zlato ne škodi, srebro ne škodi. Ne, ne, ne, ne nemamo, nemamo ovaj, nemamo dokaz da škodi. Nema, ne postoji nikakav dokaz. Ha? Allah je zabranio bez obzira o čemu se radi Daš, Allah zabranio da piješ iz takve čaše i ne smiješ da piješ iz takve čaše halas. i to je dovoljno i ne moraš da znaš apsolutno razlog zašto ti je Allah zabranio zar treba da znaš ne treba da znaš, Allah ti je naredio da to radiš i onda moraš da postupiš onako kako ti je naredjeno govorit ćemo ovo mišljamo tjela sljedeći put barek, tjela dozvoljom يقول شيخنا الله تعالى اوتومه السليفي في ذم الاقتناء خير المكرمات مجاهدا وشراف بالجنه والرضوان من <متحدث> قاتل الاعداء من اجل لله محمد كل معلم ومن اس خير من ارض يغوار بالجنن ارض يغوار ينعاد الى الشيشان بسم الله الرحمن <عمل> الرحيم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 هي <إنسان> <تحفيق> <تحفيق> <تحفيق> Djernika. Ve ve ve tačka auto tačka put djernika. Sova na svima onima koji su u pottrazi za onima đegama na svakom koraku Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svijetlo. Za koje kaže mnogo toga, a najmanje istine. Allahove robovi, koji ima strahuju progovoriti riječ istine pred nepravenim vladarom. Gostovane uživo, širok izbor audio predavanja dajja sa naše govorno područje, kao i problematike s kojom se naš ume danas usrećati. Istinski naslednici vjerovesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunjenska nibe. Heni nas na BBB, Tačka soba, put djernika. Na portalima VBV, i VBV, vam nudimo islamske teme informativni materijal kutubhana video i audio downloaden arhive kuran i tefsir akida fik zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo mnogo toga zato nas posjetite www.pautal.com soba u vjeru.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 Give yeah.